Ondalea deitzen da Hasir Altunaren dokumental berria. Ondalea, Cristina Iglesias Zizelkariaren artelanaren izena da. Donostiako Santa Clara Irlanden itxasargirako egindako lana in zuzen izan ere, Uhartearen izaera basatian eta Euskal kostaldearen geologian inspiratuta, itxasargiaren etxearen barnekaldea zehar berritu du eta emaitza Ondalea da. La grieta esa hemos creado hay Osa, con esa sensación de gruta, cuando el agua salga por diferentes puntos. Eta asierraltunak, Cristina Iglesiasek eramandako lana dokumentalera ekarri du. Asierraltuna. Azkenean, e, gonbidapena jaso gendun, e, proiektuan atzean zeuden partxonetan konturatu zian, ba, ondolegokela registratzea, hain komplikatu izango zen obra eta dimensioa handiko, Obra izango zen, eh, prozesu hau grabatzea interesanti izango zale eta hor konbidatpunbiena jaso bendun ba grabatzeko, ez. Hortik aurrera, bueno, gero Kristina Iglesiasek ere obra bat egiten duen bakoitzean, gaide tur eh, deitutako ikusentzunezko bat egiten du. Ba, non, ipintzen den edo islatzen duen ba pelikulak eh bueno, dion edo bueno bere keskak edo ba ditu horrez. eta hori elkarlanean egin gendun Cristina Iglesiasekin oraintxe bertan eh San Telmo Museo andago ikuskai elakusketako parte da ikusitzen asko hori eta ja Ba, prozesua bukatzen aizan obra bukatzen aizan lehean ba bueno ba, pentsatzen igual dokumental bat egiteko aukera baseguala eta ba bueno ekainean bukatuzan obra inauguratu zen obra eta guk ba presa kategorika ba montatu dugu ba, egoteko zinemaldian eta bueno ba, aldo hortatik eh, politan izan da prozesua izan da prozesua at egon garela Hogei batila grabatzen bai e, Irlan, Santa Clara Uarteko ba, eraikuntza lanak jarraitze, jarraitzeko, baita eibarko alfarte fabrikan, e, enpresan, non egin dabeen ba, bertan e, Santa Clara Uarteko itxasar geren barruan e, geratudan dan e, eskultura, eta baita Madrideko Christian Egressa esen estudioan, eta, bueno, ba, izan da oso polita, e, dimensioa handiko obra bat alako, natura zinguratuta dagolako e, irra, eta, bueno, ba, hori izan ba, da, natura beste elemento ba, elkeio izan da, ez? Eta, ba, ezkenean, e, asegina montatzen da, bueno, ba, ba oso guztora. Horrilutzean Donostiako Victoria Eugenia Antzokian ospatuko den Euskal Cinemaren galan eskainiiko dute ondalea dokumentala eta zineira saria ere. Emanen dute Euskal Cinemaren gala untan aurten Orezko saria hau kimuak programarentzat izanen delaientzia. Es algo que por un lado nos puede ayudar a entender el mundo, pero no te lo explica la obra.